Laugarren unitatea, C, etxea, jantzi. Begira, Susana, C sofa polita. Bai, oso polita da, baina ez dugu behar, egon gelan badaukagu bat. Bai, baina gorea txikia da, eta hau handiagoa da. Zenbat balio du? Zazpire euro. Uf, oso garestia da. Bueno... Begira, maai hau oso ondo dago lan gelan jartzeko. Baina... Badaukazu bat? Bai, baina nire oso txikia da, eta ordenagalioa jartzeko... Baina, mementoz ez dut zu behar, ezta? Ez, mementoz ez dut behar. Begira, maindireak, maindireak behar ditugu. Maindireak? Bai, gureak oso zaharrak daude. Bai? Bai. Bale, ondo da. Eta eskuoialak ere bai, apuntatu. Bai, hori bai, Eskuialak behar ditugu. Begira ze edredo ederra umearen oean jartzeko. Bai, ederra da. Apuntatu. Begira, Luis, flexo hau maian jartzeko behar dut. Bai, politala. Eta diseinu modernoa dauka? Oso ondo, Besterik ez dugu behar, ez da? Ez, besterik ez.